Відповідь мовив тоді йому Нестор, їздець староденний. Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон. Не незначні ти, Ахіллу, вождеві даєш подарунки. Що ж, оберімо послів і нехай вони якнайшвидше йдуть у намет до Ахілла. Славетного сина Пелея, або я сам оберу, а їм лиш погодитись треба. Фенікс, улюбленець Зевса, хай перший у них виступає. Потім великий Еант, а за ним одісей богосвітлий, вслід їм ще двоє окличників піде одій зарібатом. Отже на руки води. Принесіть, і в тиші побожній щиро помолимось Зевсу, Кроніду, щоб зглянувся над нами. Мовив він так, і всім його слово було до вподоби. Воду на руки окличники їм почали поливати. Потім питва юнаки налили аж повінця в кратери. У келихи і всім порозносили гостям, А узливання вчинивши, ті випили, скільки бажали, І вийшли з намету тоді Агамемнена сина Атрея. Мовив у їм багато, ще Нестор їздеть староденний, Поглядом кожного з них бадьорив, от ж найбільше. Щоб постарались схилить бездоганного сина Пелея. В путь подалися посли узбережжям шумливого моря, Щиро благаючи, щоб землевладець землі-потрясатель Їм допоміг прихилить, еакідове серце велике, До кораблів мірмідонських, до їхніх наметів прийшовши, Вздріли Ахілла, що серце дзвінкою формінгою тішив, вельми оздобною із срібляною кобилкою зверху. Здобичу взяв він її, зруйнувавши етіона місто. Нею втішавсь він, співаючи пісню про славу героїв, а проти нього сидів, лиш Патрокул, дожидаючи мовчки, поки Еак і онук ту пісню співать перестане. От до намету посли з богосвітлим війшли Одісеєм і перед ним зупинились, а Хіл здивуванням підвівся з крісла свого у руках, тримаючи звучну формінгу. Встав і Патрокул, уздрівши, Мужів, що увійшли до намету. Отже, вітаючи їх, промовив Ахіл прутконогий. Хай вам, друзі, щастить, з чим прийшли. Я вам дуже потрібний, Хоч я й гніваюсь на Ахеїв, Та з них ви мені найлюбіші. Так промовляючи, далі повів їх Ахіл богосвітлий. І на стільцях посадив, килимами пурпурними вкритих. Та до Патрокла, що близько стояв, звернувся словами: "Швидше, менетию сину, кратеру постав що найбільшу, влий щедріше вина і кожному келих наповни, бо найдорожчих гостей моя нині приймає оселя". Мовив він так: і Патрокул послухався любого друга. Сам же велику стільницю підсунув до вогнища ближче. жирні на ній порозкладував спини козла та ягниці і вепра гладкого хребет, що ліснів аж от сала масного.